Ну браво, Валя, честно. По 10. sebab kemudian secara terminologinya secara istilahnya adalah segala sesuatu yang ditambahkan baik itu dari hutang atau dari sesuatu yang digadikan dan ini tidak masuk dalam sistem bisnis itu kurang lebih definisi riba, dan ribanya ada dua macam ada riba nasian dan ada riba fowel riba nasian itu ya, ia adalah riba yang terjadi karena perbedaan dua jenis barang, misal uh, uang atau produk sebuah produk kurma ditukar dengan gandum, tetapi tidak senilai, maka ini termasuk dalam riba nasiyah. Perak ditukar sama emas, tetapi tidak senilai, maka ini termasuk riba nasiyah namanya. Kalau riba fowel adalah barang yang sejenis, tetapi dikembalikan lebih. Uang dipinjamkan Rp10.000, dikembalikan Rp12.000, dalam bentuk utang atau kahlian. Maka ini berarti masuk dalam riba fowel. Jadi dua jenis riba ini semuanya dilarang dalam agama kita, tidak dibolehkan. Kita diambilkan agar selalu bertransaksi, berbisnis dalam agama Islam. Dan membedakan antara transaksi akhirat dan dunia Maksudnya bagaimana? Hati kita Bapak-Ibu Bapak, sekalian harus dipisahkan Ada yang investasi akhirat Ada yang investasi dunia Kalau investasi akhirat itu Masuk di dalamnya hutang Dan gadai Meminjamkan kepada orang Ini tidak boleh berbunga. Memang ini investasi akhirat Datang seseorang kepada saya butuh bantuan Lalu saya bantu dengan uang Maka memang itu hutang Investasi akhirat Kita akan terus panen pahalanya setiap hari Di mana sabda Nabi SAW Siapa yang menghutangkan orang lain Maka selama belum dikembalikan Hutang tersebut Dia sama dengan bersaudara setiap harinya Setengah dari apa yang dia pinjamkan Jadi kalau Bapak Ibu Pinjamkan 10 juta kepada seseorang Sudah 10 tahun belum dibayar Baik 10 tahun itu seperti kita Berinfark setiap hari 5 juta Mungkin ya, kata sebagai ulama Ada orang-orang yang Allah Mau dia dapat pahala Tetapi tanda putih sedikit dipaksa Oleh Allah, karena kalau tidak dilakukan Atau tidak terlibat dalam Masalah yang sedang dihadapi, dia tidak akan Meninfak sebesar itu, padahal Sebenarnya Allah ini dia dapat fasilitas yang baik Di surga, misal tadi kita Pijamkan orang sepuluh juta Lalu orang itu didatangin Tidak menjawab, tidak ada kalau memeluh, tidak ada dan seterusnya Maka sampai 10 tahun dia tidak bayar misalnya Setiap hari sama dengan kita berinfak 5 juta Pertanyaannya Apakah tanpa cobaan tersebut Kita akan infak tiap hari 5 juta Mungkin sulit sekali Tapi Allah SWT memaksa Hembah tersebutnya Supaya dia melibatkan dirinya dalam infak tadi Karena dia Allah ingin mencapai Sebuah derajat di surga Karena derajat di surga ini Bapak Ibu sekalian Ada yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun solat malam 100 tahun bakti dengan orang tua 100 tahun puasa, Umur kita cuma 60-70 tahun Belum 15 tahun masuk, Habis masa kanak-kanak Umur kita cuma 55 misalnya Atau 65 yang kita pakai di dunia ini Sementara untuk mencapai fasilitas itu Butuh 100 tahun ibadah Bagaimana caranya? Kata ulama Allah datangkan cobaan Misal hamba tersebut dicoba dengan penyakit 10 tahun kan? 10 tahun itu Menggantikan yang harus diibadah 100 tahun selama malam Mungkin orang utang sama dia 10 tahun itu Kalau diakumulas 5 juta per hari dia infam Kali satu tahun Berapa banyak dia akan dapatkan pahala Dan berapa banyak fasilitas surga dia dapatkan Jadi memang investasi akhirat Jangan dihubungkan dengan investasi dunia Tidak boleh ada untung disitu Memang tidak ada untungnya pahala. Kita bantu orang sosial Sama dengan gadai Gadai tidak boleh sama sekali Bapak, bapak kalau terima gadean, ini saya gade tanah saya, pilih tanah itu misalnya satu miliar, saya butuh duit 500 juta, saya gadekan kepada salah satu teman, bahkan saya dikasih sama dia uang 500 juta, surat tanah tersebut jadi jaminan. Dalam syariat kita, dibolehkan dengan cara begini, kesepakatan dikembalikan dalam 1 tahun misalnya. Memang ini investasi akhirat ya, yang sedang meminjamkan uang 500 juta, jangan berpikir keuntungan di situ tidak bisa. Ini memang meminjam membantu orang. Jadi bedakan di hati kita masalah ini. Nah, kalau kita sekarang meminjamkan dia tadi kan satu miliar tanah kita pinjamkan lima ratus juta memang pinjam setahun dikembalikan. Ternyata setahun belum dikembalikan. Apa yang bisa kita lakukan secara syariat yang sedang didikirkan kalian boleh menjual tanah tersebut yang 1 miliar tadi setelah laku 1 miliar dia mengambil hak dia saja lima juta dia kembalikan kepada pemilik jaminan tanah. Kerana ini memang bukan investasi dunia, Jadi, tidak ada keuntungan di situ. Enggak boleh kita berpikir keuntungan Memang kita lihat membantu dia dari awal Kalau enggak, jangan terima kan. Memang saya enggak bisa, saya tidak mau utangin Saya takut khawatir tidak terbayar Itu lebih baik daripada kita harus membungakan. Karena masalahnya kita akan masuk dalam lingkup pelanggaran syariat Yang tentu tidak bisa orang mengatakan udur di hari kiamat depan Allah Saya tidak tahu ya Allah, apa boleh buat? Tidak ada cerita Berarti sama saja nanti orang masuk neraka, ya apa boleh buat? Gitu kan? Kan jadi masalah kalau Allah balas dengan seperti itu Jadi memang seorang muslim harus tahu Memindah berjalan ke hatinya Mana investasi akhirat, mana investasi dunia Banyak orang dipinjam, di pinjamin orang 100 juta Jaminannya 500 juta Suratan Orang itu enggak bisa bayar dalam satu tahun jatuh tempo Semua diambil jaminan tersebut Valim ini, tidak boleh Kita pinjamin orang 100 juta, kita ambil 1 miliar Atau 5 juta, dari mana ini Tidak ada hak kita di situ Ini investasi akhirat Utang dan keadaan universasi akhirat Tidak boleh ada keuntungan Ada yang setengah <coughs> Setengah lagi hati kita boleh kita buka untuk investasi dunia enggak apa-apa Ada teman ngajak buka butik, buka restoran Buka usaha apa Lalu kita hitung-hitungan laba ruginya bagaimana Pembukuannya mana, lokasinya Kita tinjau boleh Mana bagi hasil saya Itu pun sistemnya adalah Pembagian persentase Dari keuntungan Bukan dari modal Bapak ibu bisa masuk dalam bab riba kalau bapak ibu tuntut dia keuntungan dari modal. Misal, ini 100 juta saya ikut ya ke restoran kamu atau ke butik kamu. Tapi setiap bulan saya harus terima 10% dari modal saya, 10 juta. Itu riba, Bu. Karena belum tentu keuntungan dia sebesar itu. Atau bisa saja sebaliknya untungnya lebih besar. Makanya dalam Islam yang diulikan yang Allah berfirman wa halallahu al wa harrama al Allah menghalalkan transaksi jual beli yang sehat. Dan Allah larang riba. Bagaimana menghubungkan antara riba dengan transaksi jual beli ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita boleh mengatakan ini 100 juta saya masukin, kamu juga 100 juta ya. saya 100, 100 juta, kamu modal tenaga. Kemudian kita bagi persentase dari untung. Keuntungan. Nanti pada saat dapat keuntungan, kita bagi 50-50% keuntungannya Bukan dari modalnya. Maka ini boleh, ini investasi dunia. ini Memang dikatakan dalam e, bab-bab namanya bab masyarakat. Ya, bicara masyarakat berarti bisnis orang yang partisipasi sama partner bisnis boleh. Dua-duanya masukkan modal atau salah satunya boleh, satu orang tenaga, skill itu dibolehkan. Tapi yang penting adalah e, yang dibagi itu adalah persentase dari keuntungannya. Ya, jadi kita sudah tentukan 20, 40, 50, 50, 70, 30, tapi dari keuntungannya. Bila perlu diperhatikan bahwa itu sekalian Dalam bisnis, di dalam Islam Itu memang harus kita siap Sebagaimana siap menerima keuntungan Siap menerima apa? Kerugian Banyak orang zalim, gak mau tahu Dia bisnis sama seseorang Dia sudah lihat usahanya orang itu Sudah ada laporan Begitu bangkrut, gak mau terima Kembali modal saya Bagaimana keuntungan kita terima setiap saat Kemudian kita mau, kita mau dikembalikan modal Maju teman-teman, bapak maaf Maju saya majuk baki rapat ya? biar yang terlambat bisa masuk. Jadi kita harus paham oh ini nih, ya, ini ekonomi syariah memang seperti itu sistemnya. Ya. Jadi kita harus tahu mana ibu sasi akhirat, mana ibu sasi dunia. Ibubunia pun usahakan agar murni kita menerima sesuatu yang halal. Ingat Bapak pakai boskanian, e, nilai daripada pendapatan kita atau nilai daripada kepemilikan harta itu diberkahnya bukan kuantitasnya saya kasih contoh di lapangan banyak orang tolong direnungin ya satu persatu poin ini supaya nanti kita pada saat yang mau meninggalkan riba itu terbuka oh iya benar nih gitu. ada solusi bukan tidak ada berkah bapak ibu sekalian ada orang subhanallah di tengah-tengah masyarakat kita sekarang di Jakarta kalau saya bahasakan begitu di Jakarta Timur tempat saya tinggal banyak sekali ada orang, subhanallah, kerja Susah sekali kerja, dan gajinya sejuta Bahkan di bawah sejuta gajinya Tapi Bapak Ibu tahu, tinggal di rumah dengan istrinya Anaknya, ia mertuanya ngumpang Sama dia, bisa hidup Dengan gaji sejuta Gimana hidup di jahat sejuta itu Belum bayar listrik, belum apa, Tapi subhanallah berkah Mertuanya masih sempat ngumpang, makan Anak-anaknya sekolah, bisa pakai sepatu ke sekolah Gitu né? Ada orang pendapatan sebulan 50 juta Tidak nah, cukup-cukup sudah jelas, 50 juta kecil aja di mata dia. Selalu nggak cukup, kurang aja. Bahkan mungkin masih utang sama temannya, utang sama kantornya. Karena memang berkahnya di sini, ya, berkah. Itu yang penting. Dan seorang mesti harus faham masalahnya. Allah Swt akan memberkahi semua yang halal. Semua yang halal. Dalam hari dikatakan, semua harta yang halal akan kembali. Kalau bapak ibu pernah punya uang, punya punya benda hilang, nggak kembali, berarti itu ada unsur haramnya. Kalau dia halal akan kembali. Disingkatan di dalam hadis tidak akan hilang sesuatu yang halal. Subhanallah kembali dengan sendirinya Mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, kemudian dengan beberapa hari kita cari kembali barang itu. Itu berarti memang dihubungkan dengan hadis ini unsur halalnya ada. Keberkahan di situ. Bapak-Ibu sekalian, kita punya kapasitas di tubuh Sering saya bahasakan di pengajian Untuk menangkap masalah keimanan Dan melonggarkan diri kita agar bisa masuk Dan menikmati yang halal Kita punya kapasitas Untuk apa Bapak-Ibu maksai diri mempunyai kapasitas itu Maksud saya begini Perut kita kapasitasnya Paling tinggi dua piring nasi, enggak lebih daripada itu Kenapa kita harus Paksakan diri untuk masuk Kepada sesuatu yang haram Karena perut kita punya kapasitas cukup Bapak-Ibu kalau kita mau bicara masalah realnya Tidur Ya Bapak-Ibu butuhin seluas apa sih tempat untuk tidur Satu kali dua meter Rancang anak-anak kita Anak kita biasa di rumah mungkin yang satu dua puluh Kali dua meter itu sudah cukup untuk kita pakai tidur Bahkan ada orang pakai itu Suami istri cukup Kalau di hotel mungkin yang single bednya Itu cukup Misalnya, Ada orang semua yang merampas Mencuri harta warisan keluarganya hektar hektar Untuk apa? Dia mau ngapain tanah itu? Mau tidur tebal buling-buling di situ? Tidak bakalan Lalu kemudian dia jual Ustaz Jadikan uang Masuk 50 miliar Di rekeningnya Baik Nolnya sekian banyak Pada saat dia meninggal Beberapa menit setelah itu misalnya Tidak harus orang meninggal Masuk 0 AC Ada orang keluar Punya program hari ini Lengkap semua Tabrakan Ada orang tiba-tiba Paman saya Seorang profesor di Makassar Dalam kondisi sehat Umurnya 48 tahun dia pulang dari kampus ngajar jala pastir mobil sendiri Subhanallah Ada tantenya dia nenek saya sudah 90 tahun Mobil itu belum meninggal-meninggal Sakit Orang ini 48 tahun dengan prestasi dunia yang sangat luar biasa Mobil, rumah, kepintaran sampai pada tingkat sudah profesor belum 50 tahun Kemudian subhanallah pulang tiba-tiba dia pasti tiba-tiba dalam rumahnya Keluar darah dari hidungnya yang ikas. Dia akan tahu apa sebabnya Dia akan menanam penyakit sebelumnya Dikenal orang ini suka konsumsi madu sehat-sehat lah ya makanannya selalu dijaga. Dia juga seorang dai sering menjaga makanan halal. Tapi Subhanallah yang terma yang di sini coba Allah datang mati bisa datang menjemput siap kapan boy. Dia terus darah dari hidungnya. dicek pada hari itu sama di rumah sakit kata dokter waktu dulu spesialis sampai dibawa rumah sakit pertamina di Jakarta. Ini ada satu satu urat sarap otaknya pecah. Dari 100 miliar penyambung urat saraf di otak, itu satu pecah, dan itu sudah cukup membuat memori dia ada setengah yang hapus terhapus. Jadi kan, dari ini tidak boleh lagi berpikir harus berhenti mengajar dan berbagai macamlah. Jadi kan, ternyata dia pada saat selesai operasi disuruh serah sama dokter karena orangnya biasa aktif, akhirnya datang orang mengunjungi pada saat pulang ke Makassar dari mahasiswanya, dari aktivitas dakwah yang bertemu dengan dia, akhirnya dia mulai membicarakan banyak masalah. Pecah lagi pembuluh darahnya, setelah itu pingsan sebulan meninggal dunia. Begitu gampangnya mati kalau mau datang kepada seseorang. Ada di Jakarta kemarin bapak itu saya keluar dari mall bawa banyak sekali kresek hasil belanjaan. Ya, Jadi kan tukang apartemnya pada saat mobilnya Alfred ini luar biasa, dia akan memberikan tips berapa? Minimal lah kalau tukang apartem sepuluh ribu sudah senang. Baiklah, ditutup dia itu disuruh, disuruh mundur mobilnya Begitu subhanallah ditutup dia nyalain starter mobil Tiba-tiba orang yang naik mobil Minyawali Menginjak gas dengan kencang menabrak mobil yang di belakang Dengan sampai hancur mobil itu Dia dilihat gunya alarmnya Tukang parkirnya tadinya yang tadinya senang sekarang jadi marah Ketuk-ketuk kasihnya Pak-pak hmm. Gak-gak, gas itu tetap ditutup-dekat sama dia Inisiatifnya, setelah Ini setelah beberapa menit dibuka Ternyata orang itu meninggal Bahawa kresek banyak nih dia sudah dia mau pulang, mau bawa baju Buat anak istrinya mungkin dia punya program apa Sebentar malam mungkin mau meeting sama teman temannya mati di tempat Nah orang banyak lupa masalah kasus itu Sementara kita orang muslim paham Akan datang kematian Maka jangan buat lubang-lubang ya, dalam hidup kita Yang kita terjerumus itu nanti disiksa Hari kiamat, tidak Sementara kita punya kapasitas terbatas gitu kan? Kebutuhan biologi seseorang Berapa kali seseorang Mampu kelimak sehari Bapak ibu sekalian kita bicara realita lapangan. Sekali, dua kali, lima kali, gitu kan? Kenapa orang berfikir untuk buka pintu zina setiap malam? Pasangannya ada, gitu kan? Dia Allah sudah mudahkan dia menikah. Ada seorang Sheikh berdialog dengan satu orang yang tanya. Dia bilang Sheikh di Saudia. Saya sebelum menikah sama istri saya, saya melihat istri saya itu wanita yang paling tercantik di dunia sebelum menikah. Setelah saya menikah, mulai berkurang Saya melihat ada banyak istri teman-teman saya mirip dengan istri saya Setelah dia punya anak, saya melihat istri banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik daripada istri saya Makin lama, hampir semua wanita yang saya lihat di jalanan, lebih cantik daripada istri saya Bagaimana saya bicara masalah ini, Syekh? Kata Syekhnya apa? Permasalahannya sebenarnya Bukan ada di istrimu Bukan ada juga di perempuan Yang banyak kamu lihat itu Tapi permasalahan di dirimu sendiri Allah menurut kau menurunkan pandangan matamu Dari yang haram Selama kamu terus saja melototkan matamu Melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kamu Maka tidak akan pernah Ada kepuasan bagi kamu Karena syihnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran Katakan kepada para laki-laki mukmin Agar menurunkan pandangannya dari yang haram. Katakan kepada wanita yang mu'min. Agar menurunkan pandangan dari yang haram. Lalu kata syahnya. Kau mau enggak mengembalikan rasa suka kamu kepada istrimu. Seperti waktu pertama sebelum kau lamar dia. Dia menjadi wanita tercantik. Dan terjadi. Turunkan pandanganmu dari yang haram. Jadi subhanallah orang punya kapasitas. Betul kan? <tuh> apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terbangkitkan syahwat kalian. Melihat sesuara yang lawan jenis kalian yang tidak halal. Kembali kepada pasangan halal kalian kenapa dia memiliki apa dimiliki oleh orang ini? Kemaluannya sangat saja. Kemasan dunianya, kemasan bahagia para suami beda alis, warna kulit itu kemasan, Tapi ujung-ujungnya adalah orang sasarkan kemaluan. Jadi di sini kita tahu kita punya kapasitas, maka jangan paksakan diri melebihi kapasitas kita. banyak orang melakukan itu, memaksakan diri berhutang dengan sekian banyak akhirnya terjerumus pada bab lima. Jadi susah hidupnya. Apa gunanya kita menggunakan mobil yang mewah tapi ternyata utang kita berlipat-lipat banyak Jadi dengan keliling, ditaki sana sini, kerepotan semuanya jadi digadai dan seterusnya Jadi repot gitu kan Hidup kita dengan kapasitas yang Allah berikan. Perut kita tidak butuh lebih daripada dua pilihan atau satu pilihan nasi akan makan Gelas yang air yang kita minum cuma berapa gelas, anggap dua liter kita minum sehari Satu liter harganya cuma 5.000 rupiah kalau ini menerah atau 7.000 rupiah Itulah kapasitas kita sehari kita butuhkan Tidur kita butuhkan satu setengah kali dua meter saja enggak perlu lebih dari itu Boleh punya rumah yang bagus Boleh punya mobil yang bagus Tapi jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan kita Kenapa saya dengar contoh-contoh ini Mbak Ibu sekarang Kerana banyak orang terjebak dalam riba Sebab utamanya memaksa diri melebihi kapasitasnya Ini masalahnya Jadi tiap paksakan diri lebih daripada itu Akhirnya tergurumus pada hal-hal yang haram. Nggak apa, apa dia? Nggak apa, apa dia dan seterusnya. Ia jadi masalah buat dia. Ingat ada hisab hari kiamat. Bapak Ibu. Sekarang memang harus hati-hati. Baik saya masuk dulu penjelasan beliau. Tentang beberapa dari berhubungan dengan masalah riba. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279. sampai Audhu bin lahmin as-syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatul ladina amanu haywarona imbriiman ittaqulillah wazru mabkiyah minar riba. Bertakwalah pada Allah, takutlah pada Tuhan kalian Allah yang nanti akan memberikan hukuman kepada pelanggar. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Karena sebenarnya ulama, kalau ada orang yang terlanjut terlibat riba, KPR ribawi atau apa saja yang sifatnya ribawi, maka dia terlilit sekarang oh sepuluh tahun lagi baru selesai, oh 5 tahun lagi baru selesai. Diambil daripada ayat ini wadzirum abadiah mina riba selesaikan itu semampu dia. Orang oh, dia boleh lunasin, alhamdulillah. Tidak bisa dia, bisa dia bawa sama Allah, Dan dia selesaikan, tapi tidak membuka pintu baru. Karena penyakitnya riba ini, penyakit penyakitnya riba, dia akan terus menerus melilit seseorang. Karena senjata syaitan. Makanya belum lunas, ditawarin lagi, Don't lunas ditawarin lagi, terus terlibat, terlibat. Dan ini berbahaya. Kita keluarnya susah. Ingatungkan mukminin kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah. Fa illam halfa alu farhuna biharb min al-faradun biharb min Allah wa Kalau kalian tidak lakukan itu, maka Allah dan rasulnya akan memerangi kalian. Jadi kata para ulama, belum ada pernah dosa yang dilakukan oleh seorang Islam yang Allah tantang berperang dengan Allah dan rasulnya kecuali riba. Itu riba. Ini subhanallah kalau sudah dibuka sekali pintunya maka akan terbuka semua. Ini ya. Jadi hal-hal yang mendasarlah kita lihat di negara kita ini hampir semua ini berhubungan dengan masalah riba. Jadi boleh semua dibayar, dicicil dengan bunga semuanya. Alasannya untuk memudahkan masyarakat. Ini bukan memudahkan Bapak Ibu sekali. Kita banyak umat Islam membuka pintu itu, tapi masuk dalam riba dan riba ini tidak bisa lepas, susah lepas dari. Gitu. Susah. Orang akan terus terjerumus di situ. Akan terus berapa hari kita akan menangguh masalah dosa itu. Subhanallah ulama mengatakan firman Allah selanjutnya mengatakan Alladina ya al riba orang yang memakan riba itu la ya illa kama ya kumul yang dikhubturhi syaitan min al mas mereka ya, tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan nataran tekanan jiwat kata para ulama tafsir orang yang terus menerus membuka pintu pintu riba Maka dengan izin Allah, dengan hikmah Allah, Allah akan tutup hidupnya dengan hal-hal yang menyusahkan bagi dia. Baik itu karena membuat dia tekanan jiwa seperti orang yang kesat kesari, kesatu kemasukan syaitan, yang akhirnya tidak bisa lagi mengontrol diri dari pintu riba ini, bukankah buka lagi bintang utang yang baru, Untuk menutup utang yang pertama, terus berulang sampai dia meninggal. Akhirnya anak-anaknya sibuk yang bukan ditinggalkan warisan, tapi membayar utang-utang dia yang bertumpuk. Atau juga dikatakan Dia bisa ternak penyakit tekanan gila Karena banyaknya beban kegiran yang akhirnya Disebabkan kena riba itu Kata Allah lanjutnya adalah Waman a'adat fa'ulaih Aus'habun narihum fiha khadidun Siapa yang mengulangi riba setelah datang Peringatan kepadanya Jadi Allah sudah ingatkan, tinggalkan Dan sudah kepada bisnis yang normal Yang sehat, tidak ada ya, ribanya Maka pasti Mereka akan masuk dalam api neraka ini adalah ancaman yang besar kata beliau Yaitu bekal dalam api neraka sampai bersih dosanya. Sebagaimana yang anda lihat Bagi orang yang kembali memakan Atau menggunakan harta riba Setelah datangnya nasihat Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Sabda Nabi s.a.w. S.A.W. Bersihani bussaba'i mu'biqat Jahwilah dari kalian Tujuh dosa yang membinasakan Qalu mereka berkata Para sahabat rumah hunda yang Rasulullah apa itu wahai Rasulullah Qala Kaulah ash-shirku pertama menyebutkan Allah dan sudah kita jelaskan itu ya menyembah berhala, patung, pokok, hikmat dan segalanya. Bos sekel. Kemudian melakukan praktek sihir, mempercayai ataupun jadi dukunnya. Waktu tu nafsi dan sihah ramallah indahil hak dan membunuh jiwa ini juga sudah kita jelaskan di dosa bersyarat kedua. Membunuh jiwa yang telah Allah larang atau haramkan. Jadi dalam jadikan benar. Iba batin batin serang kita membela diri. Terus kita membunuh orang yang menyerang. Maka itu termasuk kebenaran. Atau seseorang yang membunuh. Lalu ditangkap oleh pemerintah. Lalu ditisas. Dibunuh juga. Nah, ini termasuk dengan jalan yang benar. Wa'aklu riba. Yang keempat. Setelah bunuh orang. Kita makan riba. Yang kelima. Wa'aklu mahalli yatim. Memakan hartanya anak yatim. Yang keenam. Hawalli yawmazzah. Lari dari medan perang. Jadi umat Islam. Kalau lagi masuk di cepat perangan. Tidak boleh lari. Ya. Dia menang atau mati syahid Tidak bolehlah berlari macam apa-apa dosa besar Dan yang terakhir yang ketujuh Kasipul muhsanatil gha'kilatil mu'minat Menuduh wabita baik-baik Yang beriman bersinah nah, Ini sering terjadi Kadang-kadang dari pihak suami ke isteri Menuduh pada isteri sudah baik-baik di rumah Maka dituduh untuk bersina. Nanti ada bahasan sendiri tentunya Jadi tujuh ini syir kepada Allah Sihir memburu jiwa ribat Memakan harta anak yatim Lari dari medan perang dan duduk Wanita baik berzina adalah tujuh dosa yang menginasakan Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim La'an allahu a'akila riba wa mu'kilah Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya Juga dalam hadis yang lain terimini ditambahkan Wa syahidaihi wa katiba Dan juga orang yang menjadi saksi dan jadi dulu tulisnya Dan istilahnya sahih Diriwayatkan oleh Imam Terimidi dalam kitabul Al-Buyuk dan juga Nabi saw mengatakan dalam hadis yang lain, dan hadis ini Sahih riwayat An Nasa'i, Akhiru riba wa muqilu wa taatibu ibad al-dalika mal 'ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum kiamah. Orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya serta juru tulisnya, apabila mereka tahu itu hukumnya tidak boleh, maka mereka terlaknat nolisan Nabi Muhammad saw pada hari kiamat Pertanyaan kecil, ucap. Kita sudah terlalu terlibat Bagaimana kira-kira jalan -kira keluarnya Jadi begini Bapak Ibu sekarang Menyebabkan kita di Indonesia ini terlibat Karena memang dari awal kita tidak menguruskan masalah itu Seperti kasus contoh ya Di Indonesia ini Masalah hamil di luar nikah selalu yang terbiasa Kalau orang tuanya enggak setuju Hamil di luar nikah dulu Alasannya kecelakaan nanti baru nikah dia tidak faham tentang hukum agama Dan ini tidak pernah diharkit diingatkan Padahal sebenarnya dalam Islam Kalau satu orang melanggar dihukum Maka berhenti di situ pelanggarannya Kalau tidak dihukum maka akan terus e, Berlanjut gitu kan? Bapak ibu sudah tahu belum? Kalau anak zina tidak boleh Dirisbatkan kepada pemilik sperma. sperma Nautubillah Siah berzina, laki-laki dengan seorang wanita Sebelum nikah, lalu hamil Sering banyak misalnya terjadi waktu itu. Kemudian menikah anak yang lahir nanti itu dalam hukum syariat, andai saja baca dalam fikih siapapun, Imam Syafi, Imam Muhammad Al-Sani dan dalam tidak boleh anak itu disebatkan kepada si laki-laki sperma. Walaupun sebenarnya kalau dia menikam dengan tadi wanita itu maka jadi ayahnya. Enggak boleh disebat, enggak boleh dikatakan fulan bin fulan. Dia ada lagi namanya orang ini. Yang kalau tidak ada hukum waris di antara mereka. Dan kalau jadi anak perempuan ya. Maka di sini tidak boleh dijual di pada saat menikah. Jadi hukum syariah dijelas. Tapi bagaimana usaha sudah terlanjur mengakar? Nah, masalahnya kita tidak ingatkan muslih orang yang berzinah hamil luar nikah itu dihukum. Mereka tak boleh nikah. Hukum syariah yang benar adalah setelah hamil, setelah melahirkan baru boleh menikah. Itupun anaknya yang lahir, walaupun yang laki-laki menzinai dia yang menikahi dia, tetap nisbatnya itu kepada orang lain. Ya. Ya, bisa nisbat kepada ibunya. Kalau mui sekarang sudah mengeluarkan hukum bisa disebut ke ibunya seperti Isa ibnu Maryam ya memang, memang tidak ada Ayahnya yang jelas yang ada atau nisbat kepada nama laki-laki tapi disebatkan kepada Allah. Orang ini juga ada tip-tip seperti Abdullah Abdurrahman, ab itu hamba dicari nama-nama Allah. Ya di kasus misalnya di Mekkah di Saudi sekarang ada satu kementerian khusus mengurus masalah itu. Jadi memang di situ diurus dibuat lembaga Khusus anak-anak yang terlantar, jadi jelas orang tuanya anak hasil zina dinaung oleh pemerintah, dikasih nama yang baik, dididik yang benar, disuruh hafal Quran kerana anaknya -anak tidak berdosa. Lalu kemudian digisbatkan dibuatkan nama bin Abdul Gafur, binti Abdul Syakur adik ab abd yang eh, disebutkan kepada Allah sementara. Lalu di akhirnya dikasih namanya al makki kalau orang Mekka, al Madani kalau tinggal di kota Madinah. Dan itu sampai pernikahan sampai sekolahnya semua diberi oleh kerajaan. Dan itu dikat pada saat itu itu. Kalau kita enggak dihari, nah, kasus limba sama. Sering tawarkan berlimba, semakin banyak program, semakin kita terlibat tu lalu tidak dihari dan sehingga akhirnya semua pada terdiri masalah ini. Yang penting, Bapak Ibu sekalian, saya bukan menyalahkan siapapun, tapi saya mengajak diri saya yang kaum muslimin secara umum untuk kembali jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada istilah sudah terlambat. Taubat, perbaiki keadaan. Saya tahu ada satu kepala. Uh, salah satu pimpinan uh, bank asing ya, dan dia sudah sampai pada ini salah satu jemaah pengajian saya sekarang. Ya. Dia uh, awalnya sudah punya mobil lux, kerjanya sudah pegawai stafnya banyak di kantor pusat ya, ya, di sini ya di daerah Sudirman. Kemudian uh, segala fasilitas lah rumahnya lux di tempat yang luar biasa, di Pondok indah, segalanya sudah macam-macam. Subhanallah dia ikut pengajian satu kali dua kali lima kali sepuluh kali Akhirnya dia sadar juga. Tapi nanti sama istrinya ini gimana? Kita sudah mulai faham hukumnya dan kita ini sekarang makan minum semua di kulkas asis segala yang dari fasilitas ini. Bagaimana cara? Akhirnya dia coba menguasa dengan isterinya berdua. Cuba deh kita pelan pelan tinggalkan tanya, usah fathonya bagaimana? Cuba. Saya tidak coba taubat, dan mulai cuba. Mulai aja. Maka dia mulai. Subhanallah dia bilang begitu. Saya mulai. Memang ada masa transisi bapak ibu sekalian ya. Biasanya kita kalau meninggalkan satu kebiasaan buruk atau rusak Kepada perbuatan yang baik, ada masa transisi, ada proses Memang begitu Sama kalau Bapak Ibu, sederhana Kalau lapar, kita minta kepada Allah Ya Allah, hilangkan lapar saya Tidak bisa tiba-tiba hilang laparnya Kita mesti tiba-tiba e, bertemu dengan orang Dikasih makanan, ataupun kita punya uang Dikasih oleh orang, kita bisa beli makanan Itu pun masih proses Kita punya dulu, atau dimasak dulu Kemudian ditelan Setelah diproses oleh usus baru laparnya hilang. Begitulah. Jangan Bapak Ibu kalau tinggalkan satu perbuatan haram terus spontan, bisa begitu saja melupakan atau terlepas. Memang butuh proses. Jadi sama saya pengalamannya juga, saya tahu, setelah saya tinggalkan semua saya kembalikan fasilitas itu, saya mulai naik di wilayah mobil, saya sampai jual sama istri saya, jus buat jus di rumah. Ada hasil dari warisan istrinya, baru dipakai jadi modal. Di rumah berjus, rumahnya pun ditinggalkan, dia tinggal di rumah kontrakan. Betul-betul dia hijrah luar biasa. gitu. Sampai yang dia bilang, saya mulai mengambil karpet, Allah bukain pintu-pintu reseki yang lain. Kerja kecil, mengambil karpet, saya jual ke mana, ke masjid, uh, orderan mulai, gitu. saya buka online. Hanya mulai berjalan, dia bilang, sampai satu waktu saya nantar sejadar ke bubur, dia bilang, saya naik mobil pick up, tidak ada AC-nya, saya sewa mobil itu. Keringatan luar biasa, dia bilang. Tapi waktu itu saya menangis, saya menengah mata Kerana saya merasa senang Ini pendapatan saya halal Dulunya saya pakai mobil mercy yang mewah Jadi waktu itu luar biasa dia bagaimana meninggalkan itu. Tapi sekarang Subhanallah memang melalui proses ya. Mungkin sekarang sudah masuk tahun keempat ya, Tiga atau tahun keempat Itu dia hijrah, sekarang sudah luar biasa Allah buka ini Usahanya maju ke tempat besar, dia sudah bisa kembali Menggunakan kendaraan sana-sini Masya Allah malah dia mandiri Dia sudah bisa bekerjakan banyak orang Nah Masa transisi memang akan kita laluin, karena itu masa indahnya seseorang. Orang biasa tadi tiap malam mabuk, kemudian tiba-tiba dia tinggalkan, ada masa transisi, dia akan kesulitan. Tapi di sini disini di sini upaya dia untuk bisa berusaha meninggalkan. Karena Allah SWT akan berkait hidupnya setelah itu. Karena kalau tidak Bapak Ibu sekalian hati-hati ada isat hari kiamat. Orang-orang harus betul-betul bisa memperbaiki keadaan dia Daripada bata-bata itu alikan kepada pendapatan yang halal. Maka insyaAllah akan sangat berpengaruh pada hal yang lain. Ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lahmun nabadha min suhtin an-naru'aulahih. Hadis Bukhari. Darah dan daging yang tumbuh. Daging yang tumbuh dari pendapatan yang halal. Makan raka lebih mantas baginya. Dan ingat kalau masuk raka sulit. Kalau kita nyesal. Gak ada gunanya sudah di sana gitu kan. Maka sekarang masjidup belum terlambat. Ijrahlah. Dan kembali ke dalam Allah. Saya mungkin cuma sedikit menyampaikan di atas podium ini tapi bisa saja yang sampai ke kuping dan hati Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT wa Sebagaimana kalau kita dengarkan azan hayya al-salah, muadzin yang ucapin sebenarnya muadzin kita, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, orang Arab sama hayya al-salahnya. Jadi kan dia diajarin oleh Allah. Allah sebenarnya manggil kita tapi melalui perantara para muadzin. Tinggal siapa yang datang, kerjanya atau tidak, Jadi kan? maka di sini harus kita pekah yang tidak datang, maka dia akan menerima sendiri konsekuensinya jadi Allah SWT hanya mengirim sinyal mungkin di penyampaian juga adalah sebuah sinyal kepada Bapak Ibu sekalian untuk <tuh> itu. tinggal berdoa kepada Allah berikhtiar setelahnya, insyaAllah dengan berdoa kita akan diberikan apapun yang kita inginkan dari Allah SWT <tuh> mungkin begitu Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. kalau orang yang kalau makan di tempat orang yang telah diberikan utang itu enggak pernah ada dalil yang melarangnya. Darah masang apa itu? Jadi kalau saya memutangkan kepada keluarga saya, adik saya, misalnya suatu waktu saya pergi dengan makan tidak ada larangan di situ. Kalau itu kemarin kedua kalau seandainya kita mengutangkan kepada orang lain tidak ada kesepakatan awal. Memang ini sejuta kemarin sejuta ini proyek akhirat nih untuk akhirat sudah saya bahasakan di awal pertemuan. Lalu kemudian pada saat dikembalikan ternyata uang itu dipakai bisnis sama dia. Pada saat dipakai bisnis ternyata dia merasa ada untung dia melunakkan seratus ribu misalnya dari dia tidak ada kesepakatan awal itu bukan riba nggak apa nggak apa sama halnya juga berzoboh menjodohkan itu haram ya. Nah, bagaimana membedakan antara sogok dengan mengambil hak? Ada bedanya. Sogok yang diharamkan itu di wishwat adalah seseorang yang membayar satu insansi se atau seseorang untuk mendapatkan yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Dimana dia tidak layak di situ, tapi karena dia bayar dia dapat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya barang datang dari luar negeri, maksud kita anu lebih cukai misalnya. Orang itu kemudian jadi diizinkan kalau mau keluar harus datangkan surat 1 2 3 4 5. Kita datangkan surat itu. Nih, sudah ada. Masih ditahan juga. Kita harus bayar. Kita bayar itu bukan soko, karena itu hak kita. Jadi kalau ada hak di situ, itu tidak termasuk dalam hal yang dilarang Ya. Karena memang tidak masuk dalam awal, tapi kalau dia tidak ada hak di situ, maka secara otomatis masuk. Sama halnya tadi ya. Kalau kita tidak berikan syarat dari awal, maka itu tidak ada masalah. Dia memberikan suratnya setelah itu ya. Setelah pengembalian yang mungkin ada masalah. Yang masa, nah, masa itu kan itu tidak ada masalah, kerana itu halal saja. Kalau misalnya kita lihat orang, -orang yang butuh, tak usah. silakan kita kasih niat yang Memang ini saudara pakai, ya? beda. Kita harus tahu satu hal ya, Bapak ibu ini satu hal yang kadang-kadang semoga kita lupa, lalai sih, untuk membuka pintu rezeki. Nomor satu poinnya adalah mensyukurnya. Yang kedua bersaudara. Subhanallah SWT ini penyebab terbukanya rezeki Banyak orang tidak faham Makanya pada saat sedang masjid lewat Ada seribu baru, seribu tuan, seribu tuan yang ditaruh Dia tidak faham bahawa saya Kalau dia masukkan ke masjid salat kajian Allah Itu penyebab rezekinya terbuka Masjid seribu baru yang ditaruh di situ, seribu tuan Dipakai belanja beli di air menerap di luar sana Masjidnya begitu Jadi ini kata kunci, sebab ada hadis bukhali Hadis kutsi kata Allah Subhanahu Wa Taala Ya anak Adam, amfik, amfik alih Wahai anak Adam berinfak, dulu di jalanku Aku akan bukanku ya betul sekali. Jadi, ini jadi kita harus pahamin. jadi banyak hal-hal yang kita harus subukkan memang berhubungan dengan masalah ukhrawi kita. Entar kalau Pak Syafi'i ada si A, ah? peminjam uang si B. Ha, sama si B enggak punya uang. Dia panggil Pak si A, mohon kasih pinjam. Dan C itu tahu kalau pinjam A. Cuma C ini C jangan bilang saya yang meminjamkan saja tidak tidak dikenal modal punya dua akhirnya dia pun jemukan saya apakah si B ini terhadap si A dia mengumumkan bahawa seolah-olah dia berbohong si A ini mengatai bahawa itu adalah uang dari dia kenapa harus seperti itu sebenarnya e, si pengen bahwa e, jangan sampai dia tahu bahawa ini saya meminjam diri tidak enak bernama. ya sebab itu yang harus agak jelas Jadi gini dalam Islam itu tidak ada angkat yang sama tidak boleh ada akad samar. Akadnya harus jelas dari awal itu akad. Dan kata Nabi so sallallahu al-mughir asyubti. Orang mengurus dengan syarat yang disepakati. Jadi enggak boleh lah keluar jual beli. Enggak ada masalah enggak enak kalau mau membantu orang. Kenapa? Kan? Jadi nanti kalau tidak seperti itu tidak dia samar, nanti hak juga samar. Jadi panjang ini, nanti rekening ke mana-mana Misal kalau misalnya dia tidak bisa bayar Siapa yang akan menanggung ini? Sementara yang dia tahu adalah si A, bukan si C. Yang Jadi, yang akan jelas. Emang ini dibantukan, silahkan dibantukan. Bayarnya, kapan kamu bisa. Ya nah, bayar gini. Yang jelas ini, harus jelas akarnya. Dan ingat perbedaan dasar antara sebuah riba dengan yang bukan riba, itu umumnya kalau di Indonesia ini sebenarnya terjadi di akad. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di MUI, dan juga sampaikan ke beberapa instansi lembaga perbankan syariah tentang pentingnya memahami masalah ini. Saya bukan mengguruin ya, tapi kadang-kadang kalau teman-teman lagi diskusi saya berikan masukan masalah itu. Jadi saya bilang di mana letak halalnya KPR dalam Islam dan di mana letak ribaknya. Saya jelaskan kepada mereka. Kalau menurut saya yang saya pahami dari banyak buku fikih cuma di masalah akad. Bisa saya mau beli rumah. Kemudian saya gak punya duit, saya datang ke satu instansi atau satu individu, seseorang Lalu saya bilang, saya mau beli rumah ini 1 miliar, saya gak ada duit Bisa gak kamu berikan saya? Dia bilang, bisa, baik saya berikan Dalam Islam, boleh orang yang mau beli rumah itu beli-beli Saya beli 1 miliar ya, tapi saya jual, kamu 1,5 miliar Transaksi jual-beli Saya beli itu, tapi saya jual ke Mau gak? Kamu boleh bayar 5 tahun gak apa-apa? Ini halal ini Ya tidak boleh Kalau dia bilang, baiklah kita tulis akadnya Bahwasannya saya Menghutangkan uang kepada kamu Satu miliar Yang setiap bulan ada bunganya Satu persen, dua persen Ini riba Masalahnya di akad Subhanallah, Akadnya kalau sedikit masuk Tidak beli halal Sedikit masuk ke masalah Adanya bunga Jadi tulis pinjaman bahaya saya akan contoh misalnya yang banyak KPR Tentu kalau seringkali Bapak Ibu sekalian kita ini Kalau lagi kita nantangani akat Baca akadnya itu Kita cuma biar lewat selesai Yang penting sudah dijelaskan Enggak. Dan akadnya Kalau poinnya Misal perbankan A atau instansi A Dia beli rumah atau miliar Dia bilang seringkali begitu akadnya Perbankan A menghutangkan Bukan membeli beli rumah Menghutangkan B Langsung ke nama nasabah Sejumlah 1 miliar Yang dia kembalikan dalam 5 tahun Misalnya dengan bunga sekian Ini padahal beli nih Jual beli, tapi akannya akan utang. biutan Makanya riba, belum lagi ada unsur kebaliman Sekarang kalau misalnya putus Tengah jalan yang bisa dibayar Kira-kira bagaimana kalau perbankan konvensional Atau insan seribawi disita Uang yang sudah dibayar 2 tahun Hamos gak? Dari mana pintunya itu? Gak boleh dalam Islam. Lalu bagaimana usah jalan keluarnya Jalan keluarnya, kalau saya sudah bayar 2 tahun Ternyata putus dengan jalan saya gak bisa bayar Rumah itu dijual Rumah itu dijual Yang punya hak yang belum dibayar Dikembalikan gitu kan? Dijual, jadi atau sudah yang dibayar 2 tahun Misalnya rumah itu jadi 5 miliar Setelah 2 tahun, tadinya saya cuma beli 2 miliar Uang yang sudah saya bayar 700 juta, dikembalikan 700 juta kepada orang itu ini loh kamu secil selama ini ya. karena kita sudah jual untung. Untung berlipat-lipat. Zalim kalau mengambil haknya orang lain. Dia sudah senaman dibayar setiap bulan. Semestinya akan sehatnya begitu. Gak ada kebaliman. Semua akan jelas transparansi. Gak ada yang tertutup. Ini penting. Ya. Jadi kalau transaksi jual beli boleh. Individu aja boleh. Temannya bapak mau beli motor. 10 juta saya gak ada duit. Baik saya beli belinya. Tapi saya jual ke kamu 15 juta. Kamu boleh bayar 12 bulan. Tidak banget. Salah. Kena transaksi jual beli. Jangan bilang saya itu kamu mengutang sama saya lima juta tiap bulan berbunga sekian persen ya. Jadi nanti jadi lima juta sudah terlambat. Nah, ini hal yang mendasar sebenarnya jual beli itu sangat terbuka. Dan ini kan bab itu sekalian. Bisnis itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Allah membuka 99 pintu rezeki di bisnis dan tinggal satu persen saja, satu bagian saja di umumnya kan? Jadi ini memang dilanjutkan secara muslim untuk berdagang, berniaga. Bapak Ibu pun maaf, kalau sudah bekerja dan ada modal, berbekal ada coba usaha apa yang bisa dikembangkan itu salah satu perintah agama kita. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, seorang pedagang yang jujur itu kalau dia jujur ya, <tuh> maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi di hari kiamat di surga. Modalnya pedagang terus jujur masuk sama Nabi lagi di سوق. سوق itu selalu Itu kedudukan yang luar biasa gitu ya? ya. harus ada akar yang jelas kejujuran dalam transaksi, transparansi produk itu semua harus jelas gitu ya. Enggak boleh beli kucing dalam karung, jelas Semua itu ada pasal yang harus dipegang Dalam dapat. Nah, pokoknya jelas. Satu lagi baik. Kalau misalnya kita KPA dan sebagainya makna berarti konsepsi salah masalah. Jadi yang saya lalu tadi kan sudah saya bahaskan dalam ayat Al-Baqarah 279, Pak. Allah mengatakan, "Puasa rumahat yang itu, Pak. sudah sampai kepada kita ke di bumi ya filsufialah. Jangan kan yang sudah lunas, jangan lagi pertiaran saja, boleh diselesaikan selama kita tidak mampu lunasi. Tapi jangan buka itu baru ini masih lima tahun lagi kpu lagi juga. Kau kepada Allah sekarang. Saya itu jangan buka akad barunya di dalam riba itu. Yang bilang berlalu sudah dianggap hal oleh Allah SWT. Sama halnya hukumnya dengan pendapatan orang-orang kafir -orang sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam itu tidak ada masalah dengan ya? Akad nikah yang pernah dilakukan orang nasrani dua laki-laki dan perempuan melanjikan dengan cara nasrani. Lalu masuk Islam. Perlukah akad nikah baru? Ya, sahih, tidak. Dianggap sah dalam agama. Tidak terus suami istri saja jadi ya. Coba kita dapa. Oke. Baik, insyaallah sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya ingin Bapak Ibu partisipasi kita cari pahala sebenarnya. Ini tidak ada unsur duniawiannya saya. Kebetulan lagi seminar di semua pengajian saya agennya teman-teman, kenalan, kerabat di kampung, di mana-mana saja. sekarang Masjid Haram Mekkah ini lagi butuh pegawai. Tapi memang yang sekarang ini visa yang masuk ada 5000 visa. Untuk perluasan Masjid Haram kita lihat sekarang lagi perluasan lima kali lebih daripada sebelumnya. Kan? Itu masuk Indonesia sekarang 5000 visa. Dan itu kebetulan yang pernah suku ayah saya sendiri. Makanya kerana terjadi Masjid Haram jadi saya semangat sebalik di pengajian saya, okay? Nah, ini memang dibutuhkan tukang besi dan tukang kayu. Kan? Kalau ada memang yang punya spesialis ini. Tapi memang saya pun melihat tesnya. Saya melihat tes kerana saya kemarin memang minta teman-teman di Saudi ni yang memang saya pembina di situ itu untuk mengambil e, contoh tukarkan bagaimana pengantesan. Ternyata bukan hal yang berat gitu kalau saya lihat. Makanya saya berani sebarkan dari pengajian karena saya lihat e, bagaimana tukang besi itu menyambung antara besi sama besi dengan diikat dengan kawat. Bagaimana memberikannya. Jadi ini mungkin dalam sehari khusus aja bisa. gitu Kayu pun bukan disuruh buat kursi, tapi disuruh buat e, apa sih mal ya? Mal untuk tiang gitu. Jadi disuruh buat seperti itu. Teksnya begitu lurus maka selesai bisa berangkat Nah, cuma yang yang yang poin yang perlu kita ketibaratkan ada pahala sini karena dia kerja di Masjid Haram. Dia bisa di mau tosalah salat di Masjid Haram 100.000 dua tahun. Dan dari gaji pun kita sudah punya tenaga angin di Masjid Haram. Ini bukan di sekital. Jadi di Masjid Haram yang orang salat di Mahajid tidak pernah prediksi Nabi hari kiamat gitu ya. besar sekali belum lagi kalau saya motivasi jemaah kunai kalau memang ada keluarga yang bisa dimotivasi begini ini tuh kenyanyakan 8 jam, di kontrak 2 tahun jadi kalau dia siap pagi dari pagi mulai, e, kalau tidak salah jam 8 sampai jam 5 normal jam kerjanya setelah itu kan dia selesai dia bisa ikut halaka ulama' Madrid Isyadu di Arab itu selalu ada halaka ulama' bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar agama 2 tahun itu paling sangat bermanfaat belum lagi haji umroh nih kita bicara karena seminggu sekali dia punya libur sehari ini bisa umroh Kalau masyarakat Mekah Itu maju-mahnya dari rumahnya ya. Orang Mekah Kalau <coughs> tidak kerja tinggal di Mekah Berarti dia dianggap mungkin di Mekah Orang Mekah itu kalau mau umroh, mau haji Pakai ihram dalam kamar rumahnya hmm. Langsung turun masuk Masyarakat Haram Bisa umroh hmm. Ini bisa umroh dirinya, bisa umroh keluarganya Yang sudah meninggal, ini manfaatnya sangat banyak sekali Jadi kalau Bapak-Ibu -Bapak memang ada Nanti tinggal dikasih nomor HP saya Atau Bapak-Ibu bisa kontak nomor saya Next kali ya itu memang sudah saya tidak maksimalnya, tapi di nanti saya data nama-namanya itu umurnya 23 sampai 41 maksimal kemudian ada biaya sekitar 22,5 juta itu sampai berangkat selain paspor, dia harus punya paspor jadi itu bisa tiket sama medikal ya. jadi umur 23 sampai 41 biaya sekitar 22,5 juta, dia harus punya paspor Kemudian yang keempat itu dia tes keterampilan lagi. Ada tesnya, ada tes tertentu di telepon. Dia datang tes. Kemudian tes medikal. Tes medikalnya harus lulus, gitu ya. Enaknya di tes medikal. Nah nanti dari tujuh juta setengah itu, info yang saya dapatkan, tes medikalnya sekitar sejuta setengah. Nah sejuta setengah ini memang kalau tidak sehat pun tidak bisa ditarik kembali. Tapi kalau sehat ya sekalian lulus, gitu ya kalau dia tidak lulus medical 6 juta dananya dikembalikan dan dianggap harap dia kan bisa berangkat. Jadi tes medical, tes ini memang sudah harus dia siap untuk dipatkan gitu ya. Orang itu seperti itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau benar ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaklumkan, subhana rabbika wa ta'ala 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.